Constituire dramatică de Camil Petrescu Adaptare radiofonică de Nal Toscani Partea 1. Invazia prusacă Convenția Națională decretează că Tribunalul Revoluționar, instituit la Paris prin legea din 10 martie 1793, având președinte pe cetățeanul Hermann și acuzator public pe cetățeanul Fouquet-Tenville, poate trece la instrucția cu privire la conspirația lui Danton și a acuzaților Camille de Moulin. Ero de Seychelles, Philippot, Fabre de Glantin, Vesterman, Chabot. Acuzat, numele... De ce zâmbești acuzat? Acuzat, numele Domitale, Domiciliul, vârsta Domiciliul meu Curând în neand Numele meu În panteonul istoriei Acuzat Numele și domiciliul tău Dacă ții cu orice preț Danton, nume de altfel cunoscut în evoluție Locuința mea o cunoști E tot în curtea comerțului Strada Cordelierilor Ai venit de atâtea ori Vârsta, 34 de ani Danton, ești acuzat de către convenție Vocea mea, care de atâtea ori s-a făcut auzită pentru apărarea cauzei poporului Și ca să-i apere interesele, va respinge fără greutate orice calomnie Lașii care mă calomnează ar îndrăzni să mă atace în față Să se arate și imediat îi voi acoperi de rușine Cer, deci, să fiu ascultat de comisarii ai convenției, cărora am să le fac un denunț care interesează Republica. De altfel, v-am spus și vă repet, locuința mea va fi în curând în eand, numele meu în panteonul istoriei. Am slujit prea mult, nu mai pot suporta viața. Danton, ce Danton? Danton, Dan te rog, nu aplica! Adu-ți aminte cum l-ai dat peste cape la sursa anul trecut Hai, dragă ca mie, asta a fost anul trecut Acuzat, Anton Îți interzic să discuți cu ceilalți acuzați Acuzat, mie de mâna! Retrage-te la locul dumitare Hai să vedem de ce mă acuză Convenția Danton, ești acuzat că necontenit ai conspirat? <laughs> am conspirat Eu am conspirat Cândva mi-a mai aruncat cineva acuzația asta. Cine... Ah, da, doamna Roland. Era în seara de 4 august 1792 la mine acasă. Luam cina cu câțiva prieteni. Eram cu toții veței. Când odată, Dumneatea, doamna Roland. Da. Atunci poftim la masă. Abia am luat supa. Sunt aici lui Silvi și Camille de Mulan, Robespierre, are să le facă plăcere. Da, e Camille de Mulan, e Robespierre, dar mai e și vesterban, Santer, mai e și nu. Da, sunt și ei. Intențiile mele le cunoaște toată lumea. N-am ascuns niciodată nimic. Atunci putem sta de vorbă. Recunoști, deci, e aici o conspirație. Doamne, am făcut eu vreodată un secret din faptul că vreau să detronesc pe Ludovic Capet? Doamna, mă nu e o conspirație. Danton nu conspiră. Vorbim serios Dar comitetele secrete de la Jean-Anton A, ah, nu Aceea era conspirația dumneavoastră a girondinilor, a brisotinilor Nu, doamă Roland Danton nu se întâlnește noaptea afară din oraș În case părăsite Eu am declarat război celor care ne vând Asta e nu sunt decât 20 de zile de când bravii mei cordelieri, nu un ascuns, ci în sala de întruniri din Curtea Mănăstirii, au votat o moțiune prin care se cerea detronarea regelui trădător. Și eu însumi am prezentat petiția la primărie, la bala Parlamentului. <laughs> Asta e conspirație? Să vorbim precis, Danton. Ați hotărât pentru vineri, 9 august, seara, atacul ciuleriilor Azi e duminică, în casa dumneavoastră sunt acum șefii conspirației. O iar conspirație, Ce? doamnă. Danton, vreau să vorbesc cu dumneata serios. Dar mai întâi cer să-mi spui un lucru Da Ai încredere în mine? În patriotismul meu? <coughs> Oricum mai mult decât în Jirondin Și decât în toți partizanii bărbatului Dumitale Cu el cu totul un loc Nato, vreau să vorbesc cu dumneata serios E absolut necesar ca mișcarea pe care o proiectați Să nu aibă loc E o greșeală. <coughs> Nimic mai primești dios acum decât o mișcare de stradă Ai văzut unde a dus mișcarea de acum o lună? Și te conjur în numele acestei Franțe Pe care o iubim cu toții Renunță la planurile dumitale. Ai răbdare Cu toții lucrăm pentru salvarea țării Să am răbdare? Dar ce e vorba de mine, de metresele mele? Crede-mă, doamnă Roland Că dacă ar fi vorba de mine Aș fi nesfârșit mai bucuros să mă duc la țară să mă văd de livez și de fânețe Să pescuesc un ob Dar nu e vorba nici de mine Nici de fătălău acela de Ludovic Nici de dumneavoastră E vorba de Franța, de libertatea asta atât de greu cucerită. Tocmai de aceea, te rog, așteaptă. Dar n-am așteptat destul, doamnă! Sunt trei ani de când stăm împărțiți în două. De o parte, un rege care, după ce a încercat să gonească Parlamentul, e nevoit să jure pe Constituție. Jură pe Constituție, dar încearcă să fugă ca să vie cu armata străină. Dumnezeu, te-am să Tept, doamnă, când au trecut frontiera 40.000 de prusaci și 30.000 de austrieci, când 20.000 de emigrați li se alătură, când regele așteaptă înaintarea lor cu un frigurare nestăpânită, când la se fac toate pregătirile pentru primirea învingătorilor... E bine, dar tocmai de aceea adunarea a declarat patria în pericol! De ce nu vrei să înțelegi că avem același ideal? Atunci veniți alături de mine, doamnă! Danton... Dumneata ești un om îndrăsneț și hotărât Dar trebuie să înțelegi cu atât Nu se duce la capăt o mișcare Dumneata poți să înflăcărezi o adunare populară Dar o acțiune pentru răsturnarea regelui Și pentru salvarea țării Cere și altceva Adică? Dumneata nu ești omul care să pregătești o mișcare Iar o mișcare serioasă Cere organizare să vorbim sincer, Danton, dumneata ești un minunat om de stradă Dumneata poți conduce o mișcare de stradă, dar nu o mișcare revoluționară Cred că mă înțelegi, nu? Domne se pare că dumneata nu mai înțelege înțeles pe mine Te rog să mă privești drept în ochi Îți jur pe viața copiilor mei, ca din aur, Nu am înțeles să chem pe nimeni Sub șefia mea oh, Am vrut să înțeleg altceva Că ceea ce am hotărât E de neunăturat. Haideți pe același drum cu mine Fie că veți porni înainte Fie că veți veni după mine crezi că Franța va fi salvată? Nu știu, doamnă Dar între Paris și armatele nevăritoare Voi fi eu E atunci cu ce aș putea fi eu folositoare? Uite cum, partizanii bărbatului Dumitale, dacă mișcarea reușește, să o confirme la Dunare. Mm, da Atunci o întrebare, dacă răstorni pe Ludovic, pe cine-i pui locul lui? Mm, nu știu Ducele de Orlean? Nu m-am gândit încă S-au gândit alții Ceea ce știu e că nu vor înceta frământările Câte vreme vom avea pe tron un rege cărui ei s-au luat jumătate din privilegii Trebuie să aducem un altul Succes! De ce să Pentru că nu cred că o să izbutească Amână pentru 15 august mișcarea, Danton E prea târziu, doamnă Regele și trimis cavalerilor pumnarului semnul convocării O scrisoare albastră Ce? Noapte bună, doamnă să vă conduc. Poftim pe aici. Vă rog, dincolo pe cricerea e Nu! Nu, Gabriel! E de neiertat! Asta nu mai era cremă, era cocătă. E Da, Nu-i așa Ce cocă dragă! Biftie! Gabriel! Gabriel, ce s-a întâmplat? A greșit Marie prăjituri. nu Închipui ce ne-ai dat în loc de cremă Lucille, te rog, nu mai necășinevastă. Dacă nu știți să gătiți Fabră da. Ia femeile cu tine ca să rămânem între noi Și unde să le dubneam La teatru, la Paleroa Royal, la piesa ta, vezi tu unde da. Doamnelor, să mergem la teatru Fabră, fii-te ius asta da, de ce... da, Tocmai de aceea Stați să vedeți un act, pe urmă vă duceți la Paleroa Royal, Să-o luați câte o înghețată A. Venim și noi acolo mai târziu Vine și Maximilian? Toată seara ai stat într-un colț și ai tăcut. Poate că la palero Iala ai să devii mai vorbăreț. Maximilian Robespierre la palero Iala, Doamnă, <laughs> sunt oameni care gândesc că împrejurările de azi cer pe tron pe ducile de Orlean. Mm? <coughs> Când însoruda regiului merge până acolo încât își transformă palatul și dependințele într-o întreprindere publică, instalând jocuri de noroc, săl de dans, cafenele, restaurante frecventate de tot ce are Parisul mai dezonorant. Acolo unde întâlnești pe toți agitatorii, pe toți îmbogățiții furniturilor, toate femeile pierdute... Frumoase și elegante... ...ale Parisului, unde nu se mai știe de zi și noapte, pe sub galeriile acelea cu prăvălii sau în grădinile cafenerelor, unde femeile iau înghețată, eu nu pot să merg într-adevăr. Și totuși, Maximilian. Acolo e inima Franței. De acolo a pornit revoluția. Acolo urcat pe o masă cum trei ani, am cerut de-o mare a Bastilie. eu vină, Maximilian, eu zăpușoală groaznică. Tot Parisul acum acolo. Da, da, sunt gata! Hai, hai, hai, hai! vă duceți! Fabră, Fabră, iale de aici! Mă duc și eu! De ce? Tu rămâi, Ai treabă cu noi! Lasă-l pe Fabră cu el. Bine, bine, rămân! Dar să nu mă înșel, you see? Nu, mizerabil, urât! Vă întovărășesc și eu câțiva pași! Robespier, pleci! Robespierre, cum? nu văd de ce ar fi necesară prezența mea aici! La revedere! Cum? La revedere! La revedere! La revedere, la revedere! O sta. asta În ceea ce privește virtutea lui E ipocrizie curat Când eram în liceu, eram drăgostit o lui În orele de clasă am tot arăta pe sub bancă toate scrisorile lui de dragoste Prieteni <hă> La ora asta, cea mai mare parte a Parisului petrece Alții așteaptă cu frigurare Armatele străine De cei adunați aici Depinde mântuirea patriei noastre și libertatea lumii Vineri seara Tantou am jurat cu toții. Atunci, Westerman, să trecem de la vorbe la fapte, scoate harta. Ce-ați hotărât ca nimic? Santer îți va arăta planul 6, e, Santer. Să-l explice Westerman că a însemnat planul pe harta. Santer va aduce 30.000 de oameni din foburgul Saint Antoine. Aha. Iar Alexandre va aduce 10.000 din cartierul Saint Marceau. Da. Prima coloană, sub conducerea lui Santer și a mea, debușează pe la primărie, pe subarcada Saint Jean. Da. Ne întâlnim cu coloana formată din Marseies, Breton și cartierul Saint-Marsol la Podu-Saint-Michel. Unirea coloanelor nu e bine fixată la Podu-Saint-Michel. De, de ce? De două zile strada lui Duc e înfundată. Ai dreptate, Dantor. Se va fixa, uite aici, la Pontneuf. La Pontneuf, da. Ce zici, Westerman? Într-adevăr, mult mai bine. Așadar, iată care e situația. Atacul pe care Santer și Vesterman îl vor conduce nu va fi o simplă navală de stradă. Va fi o mișcare politică. Adunarea națională va detrona pe Ludovic Care va fi prizonierul nostru Și va fi trimis la avansen. Dar adunarea națională e constituțională Consiliul Comunei va vota detronarea Și pe urmă incorpore Va merge în fruntea poporului la adunare Cerând convocarea unei convenții Care să decidă de tronul Franței Consiliul Comunal e moderat dar... Vom dizolva consiliul Comunal Și vom numi un altul, al nostru De vreme ce toată lumea Acum când patria e în pericol E chemată să ia armele E nedrept ca numai cetățenii bogați Să-i drept de vot Prin urmare Convocând să voteze toată lumea, alegem noi delegați Noi delegații se prezintă la primărie și se constituie în Consiliu Noul Consiliu se prezintă la adunare și pretinde detronarea Ah, e maral, așteptam no. Ei? Am găsit acest plic în buzunarul unui aristocrat, ucis pentru că era suspect. E semnul prin care curtea convoacă pe cavalerii pumnalului, anunțându-i să fie gata să măcelărească pe revoluționari. Căci trupelul lui Brunswick sunt la porțile Parisului. Ah, plicul albastru. Plicul albastru. Da. Iată încă un plic la fel. Atunci ce mai așteptați? Mara, totul e pregătit. Toți cei care suntem aici ne-am jurat să salvăm Franța. Vineri, 9 august, vom ataca tuileriile. Danton. În seara de 9 august, în vreme ce mulțimea ta pe străzi, tu stăteai acasă, adâncit într-un fotoriu. Ce așteptai? Ce așteptai, Danton? Nu răspunzi? Nici gabriele -i, nu -i am răspuns. S-a uitat o clipă la pendula la care a început să se bată. Oui. s-a hey, no, no atropea de mine. Danton... ce ah, se sí, fi asta? Gabriel. Nu m-a Danton. Gabriel! Danton! Danton! Ascultă, Danto am fost cu trăsura până la Han. L-am căutat pe Arieu. Are impresia că nu poate conta decât pe cel mult 200 de oameni. Da, da. Gabriel, Gabriel, dă-mi, te rog, un pahar cu apă. De ce, Gabriel, plângi? Nu n-am făcut nimic dacă începem așa. Danto? Da. Mă duc acum la San Marso. Nu stau mult. La revedere, mulțumesc pentru apă, Gabriel. Dacă vine ca mine, să mă accepte. Gabriel... Gabriel, te rog, Gabriel. Gabriel, ce faci? Canton, ce faci, Gabriel? Faci bine că ai venit, Lucile, cami. Da, dar ce înseamnă un chestia roșie? <laughs> Lucile! Uite cum plânge Gabriel Azi se pare ție Gabriel e spartan nu e așa, Danton? No, no, plânge, plânge Gabriel, uite-te la mine Râd Hai, <laughs> Gabriel Ce s-a întâmplat la Nimic, Mimic Mai bine, spune-mi Camie i mă dat pe Marseille? Nici o teamă a plecat direct la oamenii lui Freron s-a dus la Vesterman Bună seara Bună seara. seara, freron Bună seara, madame Berg Bună seara, freron Ce lume, dragile mele Ce lume pe stradă Toate casele sunt luminate Ioan, să se i str Vezi, să manciori să-i trimite mereu, de aici. Bine, bine, bine, vom trimite, vom trimite. Cam ce e cu el? Ce nu vezi? Nu-i în toate apele lui, Camie? Nu, Cami, oamenii au ieșit pe la port și așteaptă. Așteaptă să vadă încotro, ies lucrurile. Ce zici de asta? Ce să zic? Eu mă dus jos iau cheia de la clopotniță. Vreau să trac chiar eu clopotare. Hai cu mine, freron! Du te freron. nu lasa singur. Așteaptă! Danton, Anton, danton, e o lume pe stradă. Au trecut și niște soldați că la cântau cu toții cântecul acela nu adus de marseiezi. La, la, la, la, la, la. Doamne, Dumnezeule, doamne, ce o să fie în seara asta? <sus> Madame Unde e, Danton? ce Antoine? Când trage în Danton? După ce l auzit pe al nostru, pe al cordelierilor? Camie, te-ai înarmat? Danton, gata. Privește la arma mea. Da, văd. Ce zici, freron? Eu care credeam care să se bucure. Danton, ce mai Se timpul să ne chemăm oamenii? Are dreptate, freron. Ce mai așteptăm, Danton? Ce mai așteptăm, Danton? Ce așteptăm? Să l-am întrebat și noi, Favre, l Anton, pune să sune clopotele Canalia de mandat a întărit palatul și vrea să atace mulțimea Chiar aici, la noi Polnăvi la baracul Tunuri Hai mai repede că de nu totul e pierdut De unde știa asta, Favre? Furnie a venit ocolim pe la palat M-am întâlnit cu el la seama Michel Regele și toți miniștrii sunt în sala de consiliu. Regina și prințesele privesc din balcon Trebuie înlocuit numai decât mandat și anulat Ordinul de apărare Dacă secțiile nu se mișcă și nu trimit delegați Totul e pierdut. Frerom, tu, Fabră, da. mergi nu la Vesterman. Eman. Da. Camie, da. Haide, haide! A -a plecat? A -a plecat. Camus. Camus. Camus. Au plecat! Au plecat! Danton! Au plecat. Au plecat fără să ne spună un cuvânt. Au plecat! A, A plecat! Ce bine ar fi fost să mergem la țară! Ce ne trebuia atât de Să ne vedem de pământul nostru, de gospodării! Dar eu, Gabriel, ce? N-aș fi vrut să rămânem și noi la Burlare, A -a. dar ca cu temperamentul lui. Să știți că dacă îi se întâmplă ceva lui bărbatul meu, îl străpun cu pe Danton. Da. Nu glumesc, Gabriel. Auzi lui Silge, spune Madame Robert Și toate astea din cauza lui Camille El cu articolele lui din gazeta Ce vrea? Gabriel, ce de ce frate? vorbește așa? De ce vorbește așa? Semnal Încep Gabriel Nu Gabriel Cine fi? Calul s-a oprit la noi. Oh. Mr. ce e? Tato, unde e Tato? Crezi că e la primărie? La ce e Vesterman? Ce e Vesterman? nu fi doamne. Iar plângi, Gabriel, curaj. Ai răbdare, Gabriel. E Camille, Camille! Ce bine că te-ai întors! Danto, unde e pe Gabriel! Hai, l-ai văzut pe Dantu! Oh, dacă l-am văzut, am stat lângă el și a fost Cum extraordinar! E? Cum? Tâi ne-am coborât la Marseille. Când a strigat la arme, am crezut că se cutremură mănăstirea. Da, mă, Toți au fost în picioare, în curte, la club, n-a vorbit decât câteva fraze, și? dar a fost destul. Am plecat grămadă la primărie Aici Danton Antonia a Consiliului Ca imediat să cheme pe mandaca Ca să dea socoteală de intenția lui infamă De a ataca poporul Chiar la primărie și la Pont -Neuf. După primele fraze Doamne, cum a vorbit D Anton. Consiliul speriat a votat rechemarea lui Manda. Camille, îți îngeriată mâna ah, Nu te speria, Lucille Când am trecut prin curtea lui Gama Ca să nu oculim, am sărit niște garduri Cum a intrat în sală trădătorul de mandat? I-a cerut socoteala și pe urmă a fost arestat Merscarei au zborat Ah, a fi îngroaz Ei, Ce vrei, Lucy, ce vrei, așa în revoluție Frero, Fabre Unde e Danton, tu nu știi Camin? E la Puneuf, așa vede să vieci din Saint-Antoine, de două ceasuri Pesăr, mă, nu dă niciun semn frere, A aici, frăron, n-a scos o vorbă A întrebat doar de Danton că a dispărut Alarmă! Alarmă! Alarmă! Alarmă. Hai Alarmă. Haideți! Alarmă. Camin, Camin, unde te duci? faci, În vreme ce tunurile pupuiau, tu, Danton, ce ai făcut? Te-ai întors acasă! Așa e. am întors acasă. Dar după ce s-a rânduit totul, în clipa când Westerman a bătut cu sabia în poarta caruselului, eu nu mai aveam nimic de făcut și am plecat. Se crăpa de ziua. Am urcat cu greu scara. Eram obosit. În capătul scării, mă aștepta Gabriel. Gabriel! Gabriel! Gabriel, fata mea, ce e? E, Gabriel, vrei să o dai în comedie? Gabriel! Dragă, nevasta lui Danton are voie să le de decât cu el în pat. E, drăcie, Gabriel. Gabriel. E, drăcie. Hei, Lucile, Gabriel, trezește-te. Madam Robert! Ce s-a întâmplat? întâmplat? Vă rog, luați-o de aici, împachetează-o și trimite o la Arsis. Dar ce s-a întâmplat? Ce întâmplat? Ce e cu tine, niște? te Gabriel. Hai, hai, hai să o acolo. Danton. Ce-a fost cu Santea? E, frerot, ce-a fost? ce acum, acum? De unde vrei să știu, frero. N-ai auzit tu? Bine, dar ce e acolo? Nu știu nimic. Eu mi-am făcut datoria. De acum începe treaba lui Vestărmanie de militar. Eh? Îmi dai voie să mă culc, că uite să face ziua. Vrei să se dezumere l-o că le pierdem nopțile? E, Gabriel! Lucile, De ce nu mi-ați făcut patul? Tantor! Tantor! Ah, ce Hai, ministru! Fabrici! Ce, ce ne mai și Cine strică, A, bine, e și Cine-i strică frerul? Ave, cred, e Dragă Danton, ești ministru justiției. Cum? Regele, imediat ce au forțat poarta, s-a refugiat în mijlocul adunării. Vernio va citi decretul pentru suspendarea lui Ludovic și va propune lista noilor ministri. Adunarea se dizolvă și se va convoca o convenție care să decide de tron. Danton, ești în frunte la justiție. Ce ai făcut, Danton, în timpul ministeriatului tău? Ai deturnat în folosul tău personal fondurile Ministerului de Justiție, în sumă de 400 de mii de livre! Întrebuințarea fondurilor secrete nu se justifică prin însăși definiția lor? Aha! Niciun aha! Au slujit la răscularea câteva departamente. Mai departe! Cât privește invazia prusată... I am ținut piept! Martor mie camii. I-am ținut piept. Prusacii înainteau necontenit. Trebuiau stabiliți. Patria avea nevoie de voluntari. Cât mai mulți voluntari! Parcă văd piața din fața Ministerului. Arăta ca o mare de capete. Totuși, entuziasmul mulțimii nu m-a liniștit. Am urcat Am ca o vijelie ca vijeli în cabinetul meu? În meu Camin! Camin! Vreau ca toți periți să fie acoperiți cu afișe în roșu prin care ultimul om în stare să poarte arma să fie chemat în ajutorul patriei. Fabrâm, să tragă tunurile! Dar Nu! De aici înainte, din oră în oră! Camil, te-am rugat să pui două la Notre-Dame! Sunt două drapele uriașe! Camil, până la ora 12, toată fața de catedrali catedralii să fie îmbrăcată în negru! E un război funebru! Armatele lui fică înaintează! O sute de mii de oameni sunt în marș acum asupra Parisului! Du-te, Camil la Notre-Dame! Am plecat! Fabrăm, ce vește de la Fero? Cum merge? De la Freerun toate sunt bune. A făcut ordine, a numit un comitet revoluționar. Și? Roland l-a reținut pe Biovaren. A contramandat ordinul tău. Acest Roland este cel mai senin dobit pe care l-am cunoscut. Da. Avem nevoie neapărat de un om energic la șambrei. Prin numirea asta îl îndepărtăm pe Biovaren de Paris. Cei cu voi, cetățeni comisari? Dantor. Ce căutați aici? Trebuie să porniți pe câmpul de luptă. Nu-mi trebuie nicio explicație. Diseară trebuie să porniți cu cele 5.000 de echipamente spre șalom. Nu vreau să vă văd aici. Ascultă, Dantol. Hai să vezi că n-ai dreptate Aseară totul era gata Ne-am dus la Ministerul de Finanțe să luăm bani. Era și Roland acolo A spus că noi, nefiind numiți în regulă de Consiliul Apărării Nu putem ridica niciun ban. Roland? Rolan a făcut asta? Dar el nu e nici măcar Ministru de Finanțe Nevasta lui Roland a vorbit ea însăși cu secretarul Cerând să nu ne dea niciun ban. Nevastă sa, iar doamna Roland Puteți pleca, cedeați în comisarii am înțeles. Să nu vă mai primi aici. Fabră, da, adu-mi la Da. Sunt cam multe. Bine să văd. Domnule ministru, vă rog să admiteți o prodă cu martori. Mm. Pădurea este situată la două leghe de... <coughs> -o că o strămutare... <coughs> Dar astea sunt în întârziere. rezolvă Alegem numai pe celea negătură cu armatele și comisarii trimiși Dar trebuie să poarte semnătura ta Când armatele dușmane înaintează asupra Parisului Ar trebui să fiu nebun sau Roland ca să-mi pierd timpul cu astea Iscălește-mă pe mine ce pace. Mai Nu, dar sunt cereri de audiență Așteaptă multă lume cu cereri de eliberare din închisori Nu se poate face nimic, Fabră Comuna are dreptate Se complotează pretutindeni Toți funcționarii din ministerie sunt spionii armatelor dușmane Voluntarii au dreptate când ei își lasă copiii, nevestele și părinții în seama noastră, nu putem lăsa libertate conspiratorilor. Asigură. Altfel, închiderea porților Parisului, perchezițiile și arestările înseamnă că n-au avut niciun rost. Ei, chem să le spui. Intrați, cetățeni. Cetățeni, intervențiile voastre sunt de prisos. Siguranța patriei noastre cere ca toți cei suspecti să rămână închiși de justiția își va spune cuvântul Domnule ministru, fiul meu e închis Fabră, trimite da. să-l scoadă de închisoare da, Domnule ministru, eu vă rog pe cine ai în închisoare? Da, da, domnule ministru, a Făi fă i actele, un... Fabră da. Dumneata Mi-am la i drumul, Fabră, dumneata pe cine ai, dă -i -i drumul, Fabră Rezolvă toate cerele, Ești cu ei de aici, prești tic, hai da, da, da, da, da. Un ofițer? Ce s-a fi întâmplat? A căzut verdânul. Nu. Nu mi-a adevărat. Eu m-a trimis. Cine? Cine a trădat? Nicio trădare, cetățene, ministru. Suntem 20.000 de oameni dezarmați mm. în fața a 30.000 de prusaci și austrieci. Fabră. Fabră! Da? Fabră! Da. Chiamă Consiliul de ministrici! aici. Convocat de ieri, pentru azi, la 12. Ce-i vorbește, nu mă mai fierbe atât. Să recapiturăm, dă de la începutul campaniei, trupele noastre se retrag de pretutindeni. La Charleroi, voluntarii noștri sunt conduși la atac și în același timp trădați de propriul lor comandant la 20 august. Iar la Faiet, comandantul armatei trece cu tot statul major la ustrieci. La 20 august, cea mai puternică cetate cade după o oră jumătate de bombardament. Un general pune trupele să strige jos națiunea și să-și din nou credință regelui. Generalul acesta nu e așa, nu numai că nu e executat, dar Dumuriezi e încredințează o nouă comandă Mără, te poți amesteca în toate Dar nu discuta măsurile lui Dumuriezi Când crezi care să treacă și el la inamic? Nu știu, dar azi e comandantul armatelor și singura noastră nădejde Mai bine puneam comandant al armatei un simplu soldat, un meseriaș Aș fi avut mai multă încredere în el am dat ordine ca în toate închisorile să se servească azi masa la ora 11 și să li se ia cuțitele la toți deținuții. La revedere, Dantol. Fabră. Da. Fabră scoate din în închisoare pe Dupont. Trimite imediat pe cineva. Dantul. Illa Nu fost profesor al meu. Scoate-l și pe el. Da. Vezi că mă repet până la adunare. Neîntârzia sunt aici. Să mă aștepte cine vine. Da. Cetățeni ofițeri, trește rog dincolo. Dintr-o clipă în alta trebuie să apară miniștii. Te poți odihni. Vă mulțumesc. Bună ziua, Fab. Bună ziua. Doctorul e aici. Acum nu, cetățean Roland, a fost chemat la primărie Va reveni însă De-al era și convocat Consiliul de Ministri aici Domnul ministrul al Justiției nu are nicio calitate să convoace Consiliul de Ministri Pe urmă, domnul Danton este foarte puțin politicos cu o doamnă Încă de ieri era vorba să stăm câteva minute de vorbă Și dacă și închipui că voi alerga eu după lui, Dar cetățean Roland, ce idee? Danton e numai extrem de ocupat E ciudat că e atât de ocupat și totuși nu are timp să rezolve hârtiile ministerului Dar doamnă Domnule Servan, ce știre de la Verdun? Ce știri să am, domnule Roland? Că a căzut. Cum? A căzut? Da, doamnă Roland, a căzut. Era de prevăzut. Ce vreți să se întâmple? Avem abia 25.000 de oameni. Au în față regimente de prusaci, soldați de lui Frederic, și încă 40.000 de austrieci. Domnule Ministru, te rog... În ședința de azi Să faci un expozeu complet Al stării în care se găsește armata Dumneata Lebrun Al situației exterioare Ce expozeu? O frază Suntem în război cu toți vecinii Cu toată Europa Și nu avem niciun aliat Nu-i nimic O să discutăm situația în Consiliu Îndată ce va veni Danton Începem ședința De ce imediat ce vine el? Trebuia să fie aici de un sfert de ori. Sunteți toți aici Discutați și Nu aveți decât să-l puneți la curent Când va veni ce? Fabru, e peste pe fereastră, ce afară? Poporul, cetățeanelor Bine, pentru Dumnezeu, ce mai e și asta? Trebuie să sfârșească odată și cu revoluția asta. Regele e închis, atunci ce mai vor? Mai în curând se vor liniști, dar acum... Trebuie pus capăt, este intolerabil ce se întâmplă. Trebuie să înțeleagă odată că s-a sfârșit cu revoluția. Vor să vină aici sus. Un grup de sancură. Ce vor? Nu știu, Excelență, dar vin aici sus. Rănească națiunea! Rănească! Rănească! Rănească! Rănească! Ce-i cu dumneavoastră? Ce căutați aici? Ai suntem popor ce căutați aici? Duceți-vă pe câmpul de luptă ce vă supără? Aici lucrează Consiliul de Miniștri Binevoastră, n-aveți ce căuta aici Vrem să vedem și noi cum lucrează Miniștriul Așa este Să dă socoteala poporului Așa este Miniștrii socoteala adunării Și acolo sunt toți strădători O să te linăm cu ei Vedeți să năvăliți așa într-o casă ca asta noi am fost până în o de culcare a regelui Ce, dumneavoastră, sunteți aristocrați? Dacă sunteți, puneți, să și noi, și noi, Ce e cu voi, de ce ați venit? noi suntem poporul. V-am întrebat de ce ați venit, nu? Ce vreți? Vrem să vedem și noi cum lucrați. Da. Aici, în biroul la mine? Da, Ce da, vrei da. să vezi? Munca se vede după rezultat. Ce să vedeți? Mâine poe, să veni și acasă. Noaptea să vedeți ce lucrez, da? da, da. Râdeți, râdeți, Dacă ați râde așa și pe câmpul de luptă, n-ar mai veni prusace aici. Pe câmpul de luptă, acolo e locul vostru. Nu aici, acolo, înaintea lor. Arătați că râsul vostru e mai tare decât pasul lor de defilare! Așa e! Mergem! Mergem cu toții! Așa e! Trăiască Franța! Și acum să ducem la treabă Nu rămân aici decât ministrii. Am de făcut-o, ex Am spus, nu rămân aici decât ministri Da Nu am înțeles Am de făcut-o, ex punere. Dragul meu, servon Mai întâi să termin ce-am hotărât ieri. Trebuia să aduci niște acte Contractul cu măcelare din Dijon Să vezi, d'Anton Uh, nu sunt încă gata Se, uh, se lucrează <laughs> Sunt cam, uh, cam multe formalități Dar bine, vom. Când armatele dușmane sunt la porțile Parisului Te pierzi în formalități Dar nu se poate tolera dezordinea, Danton E nevoie de, de Roland! E o singură ordine adevărată azi Toate privirile, toate sforțările Toate posibilitățile spre inamic Organizare E bine să organizăm victoria nu fuga E o retragere Nu înseamnă fuga A evacua Parisul Roland Roland ia seama când vorbește de evacuare Cetățeni colegi Un război nu se poate face când n armată și muniții cu retrageri Un asemenea război nu se poate face decât cu entuziasm De-al minteri cetățeni Situația nu e atât de grea Patria va fi salvată Totul se mișcă, totul se zgudie, totul arde, dornic de luptă Verdeanul, contrariul primei știri, n-a căzut încă E numai înconjurat Garnizoana lui și-a propus să măcelărească pe cel care va vorbi de predare. Parisul va seconda această sforțare armatei. Tot poporul va fi chemat azi după amiază în câmpul lui Marte. Tunurile menite să amintească greul clipei vor bubui din oră în oră. Clopotele tuturor bisericilor vor suna. Mâine zeci de mii de oameni vor pleca spre câmpul de luptă, iar alte zeci de mii vor rămâne aici. Căci nenorocirea cea mare nu e numai că luptăm cu armate de trei ori mai numeroasă. Dar preozi și aristocrații rămași aici îi așteaptă pe prusaci ca pe niște liberatori. Suntem între două focuri, dintre care cel mai periculos nu e cel din afară. Cu atât mai mult, cu cât nu putem preciza acest pericol interior. Dar pentru a-l înlătura e necesar, trebuie, trebuie să înspăimântăm pe trădători și pe lași. Așadar, tot poporul în câmpul lui Marte. Aduzate, banto! Ai trimis poporul în câmpul lui Marte. Un pretext pentru Lafayette ca să masacreze 2000 de cetățeni. Masacre după masacre, Danton Și s-a atras atenția Dar tu? Da, mi s-a atras atenția De către cine? De către cine? Nu răspunzi? Cetățene, președinte Mi-a atras atenția Ceeași doamnă Care m-a acuzat și de conspirație Da, doamna Roland Doamna Roland Eram în biroul meu Lucram Când deodată Lăsați-vă să intru lăsați nu stați în cale Dați-vă la o parte D'Anton D'Anton, ceea ce ai comis Dezonorează pe toți aceia Care au făcut greșala să-ți întindă vreodată mâna Fiți liniștite, doamna Roland Această mână nu vi se va mai întinde niciodată Domnule ministru de justiție Viu să-ți amintesc că în discursul de la 11 august Ai declarat în fața întregii adunări În timp ce regele și regina așteptau în lojă Că unde începe justiția Trebuie să înceteze răzbunarea populară Că îți iei răspunderea E bine Îți cer să-ți ții cuvântul Așadar Fii un om de onoare, domnule Danton Onoarea mea nu poate să treacă înaintea acelei a Franței, doamne <laughs> Cum îi să spui că Franța a dorit... Franța a dorit Revoluția, doamnă, Și o înțelege să o apere împotriva oricum <laughs> Revoluția asta? Cum am visat -o eu? Cum a visat-o Franța întreagă? Un veac întreg... Oribil lucru dacă aceasta este revoluția. Domnule Danton, noi am gândit un stat nou în care adevărul, dreptatea și binele călcate în picioare de cel vechi să înflorească libere. Nu un stat în care ministrul justiției să îndemne la asasinat. La ce spui dumneavoastră este o infamie, continuă domn... continuă, te rog. Să insulte o femeie nu e decât foarte firesc pentru noua republică. Sunt clipe când nu poți asculta orice Și apoi Nu uitați, doamnă, că noi Nu suntem în fond decât Canalia Canalia străzii Nu ne putem schimba Mijloacele chiar atunci când Avem întâmplător Sentimente Ceva mai deosebite Dar... Nimic, nimic, doamnă Danto Ești o fire atât de ciudată mm. Foarte ciudată, desigur Să ai o figură de monstru și să... Dar... Știu, doamnă, cunosc tot disprețul pe care vi-l inspir Dar te înșeli Te-am chemat la noi în casă, ai fost la masa noastră Pentru că a fost o necesitate, doamnă Așa cum e o doctorie cu Sila M-ai chemat ca să mă faci să simt și mai mult câtă deosebire pui între mine și ceilalți Vedeam cu atâta suflet, cu multă dorință de a fi acolo, în casa în care e prezența dumitare. Nu, Doamne, nimeni nu a înțeles atât de mult ca mine acel interior, prezența dumitare seara în sufragerie. Și în același timp nimeni. N-a fost întâmpinat cu atâta bănuială Danton Suntem obișnuiți să judecăm oamenii După faptele lor Și recunoaște și din de ata Că n-ai fost tocmai amabil Nici cu mine, nici cu bărbatul meu Și pe urmă Sunt atâtea lucruri care Nu se pot explica La un om de inimă Danton Masacrele din închisori ne dezonorează pe toți. Oh, da. Doamne, rău. Nu, nu, nu, nu. Fii un om brav. Sunt lucruri a care o gravitate de data se pare că nu o înțelegi. Sunt greșeli pe care, dacă ai avea cine să te sfătuiască, nu le comite, Danton. Dă mâna. Și promitem că, din bruma de prietenie pe care o ai pentru mine, ai să mă asculți Din când în când Ne-așa? Și începi iar să vii la noi Tăcerea dumitale. tale care ți-a apărut pe față Mă fac să cred că Nu te vei lăsa prea mult așteptat Da? Pe curând Doamne un curier cu o scrisoare urgentă. Să intre. Bună ziua. De la generalul Dumuriezi această scrisoare. Ce? Mm. Ce? ce s-a întâmplat, Danton? A căzut Iată confirmarea, Fabre. Totul e zadarnic, Danton. Joi prăsacii sunt unde aici. Unde-i E dincolo. Camii. Camie! Cei Ce-i dantot? cum stăm cu angajații voluntari? Sunt, uh, sunt aproape 14.000 de scrie. 14.000? Da, dar vin mereu, sunt destui. N-avem cu ce să îmbrăcăm însă. totul singur din Paris. Dar de unde? Devastează! Dezbracă lumea în stradă! Mizerabilii care își permit luxul să rămână acasă când alții mor la hotare, să plătească! Nici nu discuta! Ia tot ce voi. nevoie! Pe subiecta, pe -a -a. Da. Ce e grăgia asta? Ori fi pierdut răbdarea deputații Gironi Dă-ne drum, poftim, da. poftim Trebuie să ne pierdem vremea acum și cu și cu deputații Poftiți, intrați Dantom Ceea ce s-a petrecut azi noaptea în închisor este înspăimântător Sunt lucruri care sub niciun cuvânt nu se pot permite Cetățene Durio Dacă s-au petrecut ieri excese Ne regretăm cu toții suntem hotărâți să facem tot ce e posibil. Tantom, Trebuie ca pe viitor să fie absolut exclus cap. Cetățeni, cetățeni. Vom face tot ce e omenește posibil. Și chiar imposibil. Ca să salvăm Franța și revoluția. Servan vorbește. Danton, Danton totul e pierdut A căzut de ieri dimineață șalon. Trupele noastre se retrag în dezordine Toate carele cu muniții s-au întors ieri din drum Danton, ce facem, Danton? Cum ți s-au comunicat astea, Servon? Comandantul coloanei de muniții S-a întors odată cu fugare Tunurile fug peste câmp Când am spus lui Dumuriez Să aibă grijă a Parisului El s-a băgat cu armata în adins parcă în Ardeni Ce facem, Danton? Răspunde, răspunde, Danton. Danton, uite unde ne adus lipsa dumitale de, de înțelegere. Nu e decât luptă. Așa e în luptă, Rolo. Acum, nici evacuarea, mai măcar posibil. Rolo, Rolo, Rolo a mai spus, ia seama când vorbește evacuare. S-ar putea ca la și tătătă dumitale să mă scoate, din sarite. Nu uita că adunarea... A votat pedeapsa cu moartea Pentru cine într-un oraș asediat Vorbește de predare De evacuare oh, Iată-l Ce poți să faci cu omul acesta care nu se poate stăpâni Fără amenințări Nu poate face nimic. Nu nici... mai amenință După câte știu Are în buzunar mandatul de arestare Împotriva lui Roland oh, Ce murdărie Avea din ea un mandatul în buzunar Ce josnică ipocrizie ce cu voi, soldați? de Danton! Generale ne-au trădat! Jalon a, a fost vândut! Camarade, fi liniștiți! Toți trădătorii își vor primi pedepsa. începând cu voi! Noi? Da! Ce căutați aici? Pentru voi nu e decât un răspuns! Orice s-ar întâmpla acolo, să muriți pe loc! Dar ce vă face acum? Dar ce ce facem? Ce facem? Cetățenii ministru de război! Ai în câmpul lui Marte 6.000 de voluntari Cu care astă seară Voi ocupa înălțimile din jurul Parisului Mâine dimineață vei avea încă 7.000 Și mâine seară 20.000 Vei ține socoteală Că Parisul are 800.000 de locuitori Adică 120.000 de bărbați valizi. Nu e niciun pericol cetățeni. Trei voluntarii Voluntari. Trei voluntari. Trei voluntari. Trei voluntari. Trei voluntari. un capitan și un grup de voluntari vor să-ți vorbească Să intre Intrați cetățeni. Dantor Cetățenii Parisului merg să salveze Franța. i au trecut în adins pe suferea ta ca un omagiu. Și în același timp ne-au trimis pe noi să spunem că și lasă nevestele și copiii în seama ta. Brav, cetățen. Poți pleca liniștit. Îmi voi face cedătoria. Și voi, ceilalți cetățeni. Puteți pleca, liniștiți Pe toți de aici vă cunosc Sunteți suflet din sufletul Franței Tulburarea de acum este explicabilă Vi s-a exagerat pericolul momentului Totul nu i-a încă pierdut Măsuri au fost luate în grabă pentru îndreptarea situației Totul se mișcă Am și pornit spre biruință Clopotele pe care le auziți sunt semnalul de alarmă Sunt șarja noastră asupra dușmanului Ca să învingem Ca să salvăm Franța Ne trebuie îndrăsneală Mereu îndrăsneală Ați ascultat Invazia prusacă, parte întâi din adaptarea radiofonică a piesei Danton de Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Danton, Mircea Albulescu; Robespierre, Gheorghe Cozorici, Camille, Ion Caramitru; Westermann, Ion Marinescu; Fabre, Sorin Stratilat; Gabriel, Valeria Seciu. Lucile, Tatiana Jekel, Doamna Robert, Ilana Stana Ionescu, Santer, Traian Stanescu, Doamna Roland, Tanzi Kocha, Artiste Emerite, Domnul Roland, Nicolae Brancomir, Artiste emerit, Antoine, Dumitru Dumitru, Servant, Cornel Elefterescu, Lebrun, Gheorghe Oprina, Turio Sergio Demetriad. Președintele Tribunalului, Fori Eterle, artist emerit. În alte roluri, Dumitru Mira, Constantin Cristescu, Mihai Pruteanu, Marcel Laurențiu, Ilana Șerban, Chiriță Dumitrescu, Mircea Medianu, Nicolae Crișu, Naie Constantinescu, Geo Măicănescu, Pompiliu Rădulescu, Dan Chelaru. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit. Sous le ciel de Paris son vent chanson Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy un philosophe De musiciens quelques balles Les rues de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois couvent drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, la Joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret The